Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om Koreakriget och Kubakrisen. Det här är Världens historia, del 51. Ja, under 50-talet då, så hade både Nord- och Sydkorea planer på att erövra varandra. Jag menar, Sydkorea hade planer på hur man skulle ta över Nordkorea och Nordkorea hade planer på hur man skulle ta över Sydkorea. Men Nordkorea lyckades först med att övertala Kina och Sovjetunionen att göra ett gemensamt angrepp på Sydkorea. Så de satte igång först. Och när det här kriget drog igång så fruktade USA att Sovjetunionen skulle bli ännu större. Och som jag nämnde i tidigare föreläsning så började man tävla om att ja, i princip ta över världen eller få så många allierade i alla fall som möjligt. Och ni kan se på den här kartan hur det såg ut. Det som är rött, det är kontrollerat i princip Sovjetunionen. men det som är markerat med blått, det är antingen USA eller alltså sådana som är allierade med USA. Så för att stoppa att Sovjetunionen skulle bli ännu större då, så valde USA att ingripa. Och man lyckades faktiskt också få bära sig FN. Och ja, man lyckades då på så sätt kunna stoppa det här anfallet. Jag menar, visst, många tusentals soldater dog. Och jag menar, eh, Sovjet pressade faktiskt väldigt långt eh, in i Sydkorea. Men man lyckades i alla fall få stopp på det. Och det som hände var att USA och Sydkorea de lyckades faktiskt pressa tillbaka Ryssland och Nordkorea. Faktiskt ända tillbaka till den kinesiska gränserna alltså som man erövrade nästan i princip hela Nordkorea. Men man gjorde faktiskt ett misstag, och det var att man gick egentligen för långt. Det att eftersom man nu var så nära Kina, så såg Kina det här som ett hot. Jag menar, vad håller egentligen USA och Sydkorea på Men Då kan det inte, ta, då kan jag inte liksom gå på oss. Så det man gjorde då var att man förklarade krig. Alltså kineserna förklarade krig mot Sydkorea och USA, och drog sig in i kriget. Och det som skulle hända då var att du pushade istället kineserna och ryssarna på allt. För att nu kom miljoner kineser med i det här kriget. Och de kunde ju liksom hjälpa då ryssarna och Nordkorea. Men trots stora förluster för amerikanerna så lyckades man ändå hålla motstånd. Och till slut så stabiliserades gränserna. Och ja, man kom också överens om nya gränser och om, liksom, om ett fredssamtal. Men... Eh... Istället så skulle andra kriser börja uppstå. Därför nu hade Koreakriget liksom slutat. var typ i princip oavgjort. Även om gränserna förflyttades lite grann då. Men Kuba-krisen skulle istället börja. Och det som egentligen kan man säga utlöste själva krisen. Var att Kuba togs över. Av en militär. Som hette Fidel Castro. Som jag tror var general. Genom att han gjorde då en typ av revolution. Och hans företrädare som heter Batista han hade redan flytt med statskassan och han var en sån här korrumperad gubbe som bara ville tjäna så mycket pengar själv så det var inte så konstigt egentligen att det blev en revolution på Kuba men nu kom själva krisen för att kunna betala löner eftersom Batista hade flytt med statskassan så man hade ju inga pengar så för att kunna betala lönerna till soldaterna till lärarna, till brandbäderna och så vidare så var Castro tvungen att ta pengar någonstans ifrån och han tog ju då alla pengar som fanns i bankerna. Men det här skulle göra USA riktigt förbannad. Därför att han tog ju nu pengar som bland annat tillhörde USA. För jag menar det fanns ju amerikaner som hade investerat pengar i Kuba. Och det här gjorde John F. Kennedy riktigt förbannad. Så han beordrade därför militären att försöka få bort Castro. Men han kan ju inte hålla på att ta liksom våra pengar. Även om de nu är i Kuba. Så han skickade dit 2000 soldater till ett ställe som heter Grisbukten. För att man försökte liksom landsätta folk där, ta sig till Havanna och eh, avsätta Castro. Men eh, Castro fick reda på det här. Och operationen misslyckades därför och de här 2000 soldaterna dog. Och det här var en väldigt stor förlust för John F. Kennedy. Då. Och det här gjorde ju nu att Castro han såg, vad fan de håller på att avsätta mig, de håller på att döda mig liksom. Jag behöver ju hjälp. Så Castro bad därför Sovjetunionen om hjälp emot USA. Vilket han självklart också skulle få därför att Sovjetunionen vill öka sitt inflytande under, på andra ställen på jordklotet. Och det som hände nu var att Sovjetunionen bestämde sig därför för att placera kärnvapen på Kuba. Därför att USA hade redan placerat kärnvapen i Turkiet. Vilket gjorde det att om det skulle bli ett krig så kunde USA använda de här kärnvapnen i Turkiet för att bomba liksom Ryssland. Och medan menar, ryssarna kunde i princip nästan inte ens nå USA. Så för att kunna nå över hela USA så ville man sätta missiler på Kuba. För som ni kan se på den här bilden, om han skulle kunna sätta missiler på Kuba så skulle han kunna nå överallt. Så det var liksom själva planen. Men för att förhindra det här då, så gjorde USA en handelsblockad av honom och sa att om Sovjetunionen placerade kärnvapen på Kuba så skulle USA bomba Sovjetunionen alltså att om de kör dit med vapnen då skjuter vi på er vi skiter i, alltså vi skjuter iväg flera hundra kärnvapen på er, vi spränger liksom halva jorden, vi, vi bryr oss inte gör det, då gör vi så, då blir det krig och jag menar skulle USA ha gjort detta jag menar, då skulle jorden ha gått under i en så kallad nukleärvinter, det vill säga att jorden skulle inte sprängas men om man skjuter för många kärnvapen så blir det så att allting blir radioaktivt. Jag menar, det radioaktiva avfallet åker då i regnet och regnet åker runt över hela jorden. Och allt där det regnar, det skulle bli giftigt. Så alla djur skulle bli förgiftade, alla växter och jag menar, vi skulle inte ha någonting att käka av så vi skulle också dö. Så hela jorden skulle i princip gå under om det här skedde. Även om du USA bara bombade Ryssland så skulle ändå hela jorden gå under. Och Sovjetunionen insåg att ja det här kan vi ju inte göra Vi kan ju inte liksom starta ett världskrig och förstöra hela jorden Så man började att förhandla i hemlighet Med USA Om att båda egentligen skulle ta bort sina missiler För att förhindra ett krig Om USA plockar bort sina kärnvapen på Turkiet så kan vi liksom, då skiter vi i Kuba Vi skiter och sätter kärnvapen där Och USA gick med på det här så alltså, Sovjet skickade helt enkelt tillbaka sina fartyg och sa Det är lugnt, vi sätter liksom inga missiler på Kuba Och det som hände då var att USA trodde att världen hade vunnit Jag menar, de backade ju inte Men egentligen så hade de gått med på att ta tagit bort sina missiler på Turkiet Men det gjorde de bara något år efter När liksom ingen brydde sig längre Så egentligen vann USA-fighten Även fast de egentligen inte gjorde det Om förstår jag jag då. Men det här skulle inte vara över. Kalla kriget skulle inte vara slutet utan det här skulle fortsätta. Kampen mellan USA och Sovjet och vem som skulle dominera världen. Men det tar vi mer om i nästa föreläsning. Ha det bra så länge. Hej!